Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. İlafı Quraysh Quraysh'ın birliği hatırına. İlafihim rihlatash-shitai vas-sayn Onların qış və yay səfərlərindəki birliyi xatirinə. Fəliyəbüdü rəbbə hədəlbeyt. Qoy onlar bu evin Rəbbinə ibadət etsinlər. Əlləzi ətəməm min cüi və əmənəhəm min xə. Allah onlara aclıqdan sonra yemək verdi və qorxudan sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.